ا ايا من تسامى وخلى المناما العمر يمضي ورا بنصرابها نستعذ بالله من, من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu, la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa nabiyuhu, wa rasuluhu, wa safiyuhu min khalqih wa khaliluhu. Ya eyyuhal ladzina ámanu, taku Allah haqqa tukatihi, wa la tamotunna illa wa antum muslimun. Ya eyyuhal nasu, taku rabbakumul ladzii khalqakum min nafsi wahidah, واتكن الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكنوا الله وكونوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنعصتك الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالت في نار ثم إما بعد Kaže autor Babu قول الله تعالى حتى إذا فزي عن قلوبهم Poglavle riječi uzvičenog Allaha Tabarake wa Teala ta ikada se iz srca njihovih ili ikada iz il srca njihovih nestane jeze Pa ispomenu o ajetu kome uzvičen je Allah tebarak wa kaže حتى إذا فزعت عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير إقضاء السرطة نيهوه نستنى ستراها نستنى يزه أني تحبوا أشتا يركوا قصب دار باش كاذا تحبوا أني تحبوا أني تحبوا حتى إذا Fuziankulubin. Feza u arapskom jeziku je strah. Feza. Jeumel feza il ekvar. To je iznenadni strah. Strah koji nisi očekivao. Ima strah. Očekivao si i zadesio te, jel'i stra. Na međutim, ovo je nešto neočekivano, Neočekivan. Ovaj strah... Hata... Ida fuziankulubin. Koga je zadesio ovaj stra? Islamski učenjaci imaju po ome pitanju različita mišljenja, ispravno ono što navode Ibnu Đerir, da su to meleci, da se radi o meleci, da su oni, znači, ciljani ovim ajetom. Kaže Ibnu Kesir, i to je hak, to tumačenje, pored koga nije dozvoljeno pribjegavati drugom. Kaže Ebu Došli su vjerodostojni hadisi od poslanika, salallahu alaihi wasalleme, da se riječi hatta iza fuzi'at, hatta iza fuzi'an kulubihim odnose na meleke. Jer slušaju objavu koja se objavljuje, Džibrilu, koju uzvišeni Allah te barek tala naređuje, pa čuju kao da udaraju po glatkim stjenama pa ih to isprepada iz velikog poštovanja i respekta prema onome što se objavljuje. Kalu mada kala robbukum? Pita će šta? pitaće će ko će koga? pitaće jedni druge. Šta je rekao vaš gospodar? Kalu el haq. Kažu istina. To jeste kaže, kažu da je Allah rekao tabarak je o teala istin. Ovdje kaže se Mada kale rabukom šta je rekao vaš gospodar? Pa je ovdje dokaz čemu? Šta zaključujemo iz ovoga ajta? Mada a, Mada bravo Mada kale rabukom šta kaže? Ni rekao Mada kale rabukom šta je stvorio Allah od svoga govora, jel? Nego kažu šta je rekao šta je rekao, pa znači je uzvišen je Allah govori. I došlo je u hadisu Enavasa ibn Samana kod imama ibn Huzayme i drugi da je poslanik sallam rekao Maza kale rabbuna ja Džibril kaže šta je rekao naš gospodar o Džibrilu? Šta je rekao? A nije rekao šta je stvorio? Ili kakav je govor stvoreni tebi objavio? Nego mu je rekao šta kaže gospodar o Džibrilu? Kalul haq Rekao je istinu. Kako kaže uzvišeni Allahu, temet, kelimetu, rabike, sidqan wa adla, upotpunjene su riječi gospodara Tvoga, istinito i pravedno. Pa uzvišeni Allah, aza ođele, govori istinu. Pa kada čuju te riječi, oni će se, bit će obesvješćeni. Kada čuju šta je objavljeno, pa kada se probude, pitaće šta je rečeno, šta je rekao gospodar, kažu, rekao je istinu. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ A on je, on je uzvišen i velik. Njegova tebarak je od uzvišenost je apsolutna. Uzvišen je svojim bićem i uzvišen je svojim svojstvima. I u tom se pogledu potpuno se znači razlikuje od ljudi. Zato kada je Abdullah ibnul Mubarak upitan kako ćemo znati našeg gospodara, kaže zato što se izvisio i na dalje. Al-Rahmanu ala l'arši stava, thumme stava ala l'arši na sedam mjesta u Koranu. Se to ponavlja. Znači, ponavljaju se ti ajeti, ponavlja se taj smisao. A imamo uzvišenost njegovim svojstvima i njegovim imenima, razlikuje se od ljudi, i tu je manje o, sekti zalutalo, a imamo uzvišenost njegovim bićem i tu su mnogi zalutali. Tu su mnogi, jeli skrenuli, koji smatruju da uzvišeni Allah nije znači, izvisio se iznad, nije izvisio se iznad arša. Wa, wa huwa al aliyyu wa, wa velik naj veci in aby al chaanstani tabaraka ta وتعالى i nema ništa veče od njega u ome ajetu imamo nekoliko stvari nekoliko koristi prvo da se meleki boje uzvišenog Allaha tabaraka ta وتعالى wallilahi yastru ma fi samawati wa ma fil ard min dabe wal malaike Allahu Seždu čini ili se klanja sve što je živo na nebesima i na zemlji i meleki. Ohum la jest tekbirun i oni se ne neohole. Pa je ome ajetu dokaz da se meleki boje uzišnjog Allaha te barake od tala kao što se trebaju i ljudi bojati i njihov strah je veći zašto? Hm? Zato što ga bolje poznaju u redu. Lijepo dalje. Uzvišeni Allah kaže min Allah se najviše boje njegovi robava učeni. Zašto se meleki više boje Allaha nego ljudi? Zato što su bogobojazniji, zato što su bolje poznaju stvoritelja. Bogobojazniji su, a čovjek što je god i više se Allaha boji. Toga neće obanuti nego, ko se najmanje, ko se najmanje, Allaha boji čovjek koji ne zna. Kaže kuda, jeli? Jeli? Masse tuda i mali mujo, jeli? Što je pogrešno, Zato što ne zna. Zato što ne zna. I oni se ne oholej boje se gospodara svoga koji je iza njih. Jehafuna rabbuhum min fouqihim vef'alun ma yaqulun. Da li potvrda da meleki imaju srca? Ha? Hatta idha fuzia an qulubihim. I kada iz njihovi srca izađe strah. Potvrda da meleki meleki imaju šta? Srca. Imaju znači srca potvrda da meleki nisu isključivo duhovna stvorenja, nego da imaju nešto je yu od tijela i od organa. Je tako? Kaže uzvišenje Allah tab. Allah tab. Alhamdulillahi, fatiri samavati vol ard, ja'ilil malaiketi rusula uli ajnihatin metnao thulatao ruba jezidu filharkima eša. Neka je hvala Allahu, koji je stvorio nebesa i zemlja. <coughs> koji je učinio meleke i zastvanicima koji imaju dva, po tri, po četiri krila. Pa imaju šta, meleki neke dijelove tijela, je li tako? E to sad što mi ne vidimo, to to je druga stvar, je su stvorene osvjetlosti. No međutim, imaju znači, imaju znači organe. Jer je poslanic, znam kada je vidio Džibrila, vidio ga sa šeststotina krila, je li? I zatvorio je tako horizont. Tako da nije prihvatljivo mišljenje da su meleki, znači isključivo duhovna, isključivo znači duhovna bića. Tačno, ne jedu, ne piju, već su gospodarute, bar pokorni i dan i noći. Yusebbihuna lejla un nehar la jefturun. Slave Allaha i dan i noći nikada nisu u tome, znači, malaksali i ne se. Dale meleki mu razum. Pored toga što zduhovna bića imaju šta? Razum. Kao što džini imaju razum. Meleki imaju razum, znači, i odolaze oko Tavafe, oko Kiabe, nisu nepokorni stvoritelju, neće ju raditi, znači, imaju razum. Kao što džini imaju razum, jeli, kako će im sana zavoditi, kako ćemo prilaziti, kako će ga učiniti svojim robom. A to ne može sve uraditi bez bez razuma. Iako nije uvijed da mi moramo ružiti jel, taj razum da ga, da ga vidimo potvrda dalje u ome ajete da uzvišen Allah govori ishodno svoje volje. I to smo, jel' o tome smo govorili. Da to nije, kako neki kažu, to je Allahov unutrašine, kakav govor koji je stvoren i koga on samo nakon toga, jel' prezentira Džibrilu i on ga dostavi poslanicima. To je pogrešno i to je, znači, a, negiranje Allahovog govora da barak je oteala. Potvrda da je Allahov govor istina, Samo da ono mi što došlo u Kur'anu kako kaže Vezvišeni Allah te o teala Wallahu yekulu haq wa huwa yahdi Allah govori istinu i on ukazuje ono pućuje na pravi put i kaže te baraka o teala fel al-haqu haqa ekul tako mi istine istinom se kunem istinu govorim pa Vezvišeni Allah uzal govori ništa do puku istine potom je autor spomenuo pedaju od Abu Hurajra radi Allah koja se naziva u Buharinom Sahihu kaže u njoj od Ebu Horeiresi prenosi da je poslanik rekao kada Allah nešto odredi na nebu meleki udare svojim krilima izržavajući tako jeli pokornost i počinjenost s njegovim riječima kao lanac kada udari odglatko kamenje i taj zvuk prodre u svakogodnji i kad iz srca njihovih nestane straha hatta iza fuzi'a ankulubihim kako je došlo u ajetu Kako došla ova ajet, tako se i ovdje kaže u hadisu. Sezaren nas govorio šta rekao je Buharijan, išta rekao je Bukesiri, šta je rekao Ibn Juleri, Taberi kada su protivcina ova ajet da se odnosi gdje se s njim čini šta? Melec. I kada iz srca njihovi nestane straha, oni čoupućati šta je to, rekao gospodar vaš. Istino odgovoriće, on je uzvišeni velik. To će čuti oni koji krađom prisluškuju. Oni koji prisluškuju, rekao je Supjan, jesu ovako Pa je pokazao svojom rukom kako su oni, jeli, poredani. A, I čuje riječi i pošelje onome što je ispod njega, zatim taj pošelje onome što je ispod njega, sve dok je ne baci na jezik sihirbaza ili vraćara. Možda mu svjetlica dođe prije nego što je baci, a možda je baci prije nego što mu dođe. Pa ako dođe prije što baci, u propaštenje A ako baci prije što dođe, proće znači ono što je čuo. Tako da uz nju slaže... Stotinu laži, pa kažu, zar nas nije obavijestio toga dana, to i to, pa mu povjeruju sve zbog te jedne riječi koja se čula sa nebom. Ovdje se kaže, kada Allah nešto odredi na nebu, kada odredi na nebu objavu koju će objaviti Džibrilo, ali islam, ono što želi, kako će doći u hadisu, Nevasa ibn Samana koji će doći posle oga hadisa, o njemu ćemo govoriti u narednom predavanju. I prenosi se od Saida ibn, ibn Mesur i Ebu Davud od Ibn Mesuda da je rekao kada Allah odredi nešto stanovnici neba čuju to kao čuju glas kao da lanci udaraju o, o kamenje ili o, glat, glatke, o glatke stijene i bilaži Ibn Ibn Bi Hatimar razi Ibn Merdevoji od Ibn Abasa da je rekao kada je Allah Tebarak je dala objavio poslaniku, s.a.v. Ili kada je htio da mu objavi, pozvao je poslanike od Meleka sa objavom. Pa ih je to znači kao da su bilo besvješćeni. Pa kada su se probudili, kazali su šta kaže gospodar. rekle su istinu i znajte da gospodar vaš ne govori nego istinu. Znajte da gospodar vaš ne govori nego istinu. Kaže im Ibnu Abbas da je poslanik s.a.v. rekao Neće ostati niko od stanovnika nebesa da neće biti znači obesviješće. Ostaju besisti kada čuju znači objavu date da, da je objavljen ili Kur'an. Birdima da bi se zdrobila, al tako. Izvela hadl Kur'an ala jebelin la ra'ite w khashiyan ne bi to brdo izdržalo. To meleki ne mogu izdržati znači i tu objavu. Samo je čovjek toliko jak da je on može izdržati, al tako. Zbog soga jehla kaže, čuju, znači, kao talanci udaju glatko kamenje i svi se obesvijeste i ostanu tako dok im ne dođe ponovo, dok im ne dođe ponovo džibrio. Pa kaže, dalje ovdje sve dok čuju, to oni što kradu, što kradu vijesti. Ima neko, znači, ko krade vijesti sa nebesa. Kradu riječi koje je uzvišeni Allah odredio na ono što je odredio, čuju i onda to, znači, uzimaju. A to su šeitani koji idu jedni na druge. Jedni se penju preko drugih i tako idu, znači, gore u nebeske, znači, visine i slušaju šta se govori. Pa kada to čuje, onaj gore gornji, šta je određeno, on to kaže, ono me, ispod sebe, ona ispod sebe prenosi drugom i tako do zadnjeg i onda dok to ne dođe do vraćara sihirbaza, koji uz tu jednu istinu koji je dobio slaže još stotinu laž. Tako je rekao poslanik, sa osadom, je li da se tako čini kod, kako došlo kod Buhari? Pa... Zvijezde ovdje imaju ulogu znači da sa njima ili tim dijelovima zvijezda da se gađaju ti šejtani koji tako postupaju. Walaqad zayyana as-samaa'a dunyabimasaabihih waja'alnaaha rujuman liš-šayatin. I mi smo ovo vaše prvo dunjaško nebo ukrasili zlatim zvijezdama i učinili učinili smo jeli, da iz njih a i da nema gađamo je li Onda كنا نقعد مكائد للسماع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا kako su džinije govorile i sjedili smo oko njega pobusijama da bismo što čuli ali sada će onaj koji bude prisluškivao je na zjezdu padavicu koja će ga vrebati naći pa će biti znači naomet njome gađan pa tako da vraćari ili sihirbazi imaju kontakt samo sa djinima koji mogu slušati ono što se nalazi na prvom dunjaločkom nebu. Ono što je na prvom dunjaločkom nebu to čuju. Oni ne mogu gore dalje ići. Kako kažu izvišeni Allah te barake o te ala, a mi smo učinili a ovo prvo nebo znači zaštićeno. Oni mogu znači ići do prvog neba. Nakon toga ne mogu gore dalje znači više ići. Pa je U jedna od uloga šetana je e, ovih, proste, jedna od uloga zvijezda jeste da njima se gađaju ovi koji, znači, kradu vijest sa nebisa. Imamo još dvije druge uloge zvijezda. Koje su to? Ko zna? Orientaciju i orientacija, osvjetljenje, osvjetljenje, orientacija to, to ulazi u to. Kad tada je rekao kod Buhari, kaže, zvijezde imaju tri uloge. Imaju tri uloge. Učinjene su prvo da su ukras na nebu. Ukras. To je jedna uloga da je ukras. Druga je uloga da se njima gađaju šeitani i treća uloga je ta teda viha Da čovjek jeli, orijentiše se u svome kretanju ili pomoću ljedeći. I ovaj hadis i njemu slični hadis su dokaz Allahove tabarak, tala, uzvišenosti i da njegove riječ čuju meleki, ili melecijali. I to je stav ehlo suneta vol džemata iz prvih i potonjih, potonjih generacija. Hadis koga je spomenuo autor, on se u potpunosti podudara sa spomenutim ajetom. nači hata i da fuzija ankulubihim. I kada, znači, njihova srca je za napustiti. Pa je došla, znači došao je tefsir ovdje Kur'ana hadisu. A poznato je pravilo kod islamskih učenjaka da Kur'an se tefsiri Kur'anom i to je najprihvatljiviji vid tefsira potom sunnetom. Potom sunnetom. I kada dođe jedan ajed da ga je protefsirio hadis nije dozvoljeno nikome da ga tefsiri na drugi način. Jer je to znači najbolji način a jeli Pojašnjavanja kuranskog značenja. Imamo tefsir ashaba. Tefsir ashaba, tefsir tabina i oni koji dolaze nakon, nakon njih. Tefsir ashaba većina učenjaka uzima kao argument, naravno ako nema da je Kur'an tefsirio sam sebe ili da je poslanik sa osvem tefsirio Kur'an, onda dolazimo do riječi ashaba. Naročno do sahaba koji su bili poznati, po čemu? po tefsiru, kao ibn Abbas, kao no Mesaud, kao ibn Kiabi, drugi. I ako nemamo da shaba, da imamo kotabina. Oko kotabina postoje raziloženja kod islamskih učenjaka. Oni koji su poznati kod njih po tefsiru, kao muđahid, na primjer, koji je proučio ovaj veliki broj puta Kur'an pred ibn Abbasom, Njegovo, njegov tefsir je jači odostali, a oni koji su došli nakon njih, njihove, Riječi nisu dokaz, osim ako se poklapaju sa kuransko-hadijskim značenjima, a tada u svakom slučaju, ne biva opet dokaz njihova riječ, nego biva dokaz šta? Ono na što ukazuje Kur'an ili sunnet, je tako? Kaže neko iz, iz trećeg hijđarskog stoljeća, iz potvrnjih generacija, u tom, jeli, vremenu, nije, sahavo i tabina kaže i a a ajten način kako ajtepsirio poslanik, sallallahu sallame. Kažemo da, ispravno i prihvatljivo, ali ne zato što si ga ti tako protepsiruje, nego zato što ga je šta? Rasulullah sallallahu alajhi wa sallam je tako eli, tako ga tefsiriju. Tako da i e, ijtihad u ovim stvarima dozvoljen je samo u pitanjima znači propisa, tamo gdje nema jasnog dokaza. Pitanja gayba, pitanje sudnjeg dana, pitanja lahovi svoje, stavla pitanjima to je sve znači vezano za argument. I nema čovjek pravo tu da ijtihad. Ijtihad je vezan za propise, praktične za koje nema šta. Decidnog dokaza. Znači imaš hadis koji može imati jedno ili dva značenja, razilazili se lemah u pitanju vjerozostojnosti, no međutim tamo gdje ima jasan argument, ne ima pravo ni temu šta. Ičtihada čak i po pitanju propisa. Naprimjer, uzvješeni Allah te barak dela kada je u pitanju iskupina za, za, za, za kefareca ili za prekrišenu zaklad pokaže. Fe kefaretu i tamo ašaret me ne neusatimatu taimu nehrikum. Evo kisatume u tahriru rekao, fe menem jeđik te sijamu selasteti ejam. A iskupina za onoga ako prekši svoju zakljetvu, jeli jeste šta? Da nahrani desirom aha srednjom hranom ranom koji dan u svoju porodicu, potom da, a, da, da ih obuče, potom da oslobodi roba, ako ne nađe da posti tri dana. Ovo tri dana, ovo se ne može nikako tumašiti, ovo iako je propis. U pitanju propisa, hukm, ne možeš ga tumašiti, on je jasan, on je decidan po svome. Ili da kaže ovo uzvišeni, Allah je rekao šta? iskupina je za to prvo šta da uradi? Da na hran i daš siromaha, potom da ih obuče, potom šta da? Oslobodi roba. Pa ko ne nađe da posti šta? Ko nas kaže odmah kaže, a dobro nema veze, haj ja ću prekršiti, ja ću posti 3 dana, nije problem, hajde, idemo dalje. Nema ti da, ko je ti je rekao da će posti 3 dana, neće ti posti 3 dana, ti ćeš prvo na hran siromaha, prvo ćeš na hran, desi siromaha, srednjom po hranom koju radiš svoju porodicu. Potom ćeš tražiti, ako Nema si nema te vrste, da im odjeću kupiš da bi pokrio njihova stidna mjesta koja ste da mesto namazu kao kaže Imam Ahmed i Malik. Je Da pokrije od, od ramena do do ispod koljena kod muškarca, kod žene ono što se pokriva sa lica i šaka. Pa, ako nito ne nađeš, onda što je za slobodi šroba? Toga danas nema, toga je danas malo. E onda ćeš tek posti i zato je lama složna da je zabranjeno ići na post prije nego što čovjek ove tri stvari uradi. In iđma, konsenzus uleme. Zašto? Zato što ima jasan doga. Nema ištihada. Ne možeš ištihati pa da kažeš pa može se to nekako preklopiti da čovjek bira između četiri. Ne može. Pa ko ne nađe, da posti. Ni u takvim propisima nema čega. Ištihada. No, međutim, imamo propis potiranja ne znam, glave pri uzmanju abdesta. Imamo hadise koji ukazuju ovako, imamo hadise koji ukazuju onako. <hah> je li Aed koji je spomenut u Sur el Majde, je li on Ovaj, za, za djelomično potiranje glavi, ili za cijelo potiranje glave. Postoji razilaženje i mogu biti razlišta svatanja I tu znači takva razilaženja bivaju šta? Tolerisana i bivaju znači unutar ovaj jeli, tog ehlosunackog shvatanja. Učenjaci se razilaze da li je ovo čuvanje od krađe vijesti sa nebesa bilo vezano samo za vrijeme poslanika ili ostalo nakon toga ili ostalo nakon toga. Allahu te lalem da je ispravnije mišljenje da je to vezano samo za vrijeme objave. Jer tada da ne bi, znači, se pomiješalo nešto sa objavom, da se govor, znači, njihovo pomiješao sa objavom, a nakon toga, znači, to je, ostaleno je šetan da mogu, znači, da prisluškuju određene stvari i na osnovu toga vam danas rade, znači, svi oni što rade, što govore, Ovaj obavještaviti šta će se desiti od, od, od, od budućnosti i tako dalje, prodiću sudbinu i o tome. To je sve vezano znači, za džinsko djelovanje. Taman, čovjek se pretvarao da je najbolji vjernik i da je ovaj asketa, a međutim, radi stvari koje su zabranjene, jer da i ne zna niko da uzviša nemahte Tako da uz nju slaže, kaže, stotinu laži. Misli se ovdje stotinu, da uvijek laže stotinu? Ne misli se, e, nije ciljan broj posebe. Znači da uvijek u uz, Uz tu istinu ide paket laži. I to znači prođe zajednički tako u paketu. A čovjeka obmane šta? Obmane ga ona istina. I dok ti kaže jednu istinu koju je nemoguće bilo da je čovjek zna, obični čovjek, je ovako, svojim znanjem i svojim razmišljanjem i svojim umom, nakon toga onda prođe, prođu sve one laži koje su spomenuli. Poruke iz ovoga hadisa su prvo potvrde da uzvišeni Allah, da je barak i dala govori. Allah govori potvrde njegove veličine potvrda da meleki imaju krila, potvrda da se meleki boje Allaha i da su ponizni pred njim, da govori da su razumno bića, da sve što dolazi od izrušenog Allaha da je istina i to apsolutna istina. Apsolutna istina. Allah te barak dozvoljava ovim džinima, to je sedma koriste, dozvoljava ovim džinima da dopru do dunjaločkog neba. Da dođu, znači, ali oni imaju znači ograničeno. Do dunjaločkog jeli, neba. Jer Meleki dolaze na oblacima i onda pričaju, znači govore što je objavljeno i to ovi slušaju i onda uzimaju, pa nekad prođe ta vijest, nekad ne prođe, nekad ga zvijezda pogodi, jeli, prije nego što prenese to. Ali uglavnom bivaju, kako je rekao jeli, Sufjan Seuri, bivaju jedan na drugom, on je rekao ovako, bivaju jedan na drugom, pa je okrenuo ovako svoje ruke i raširio prste, je ovako, jedan na drugom. Penju se jedan na drugog, a oni su duhovna bića, nemoj neku posebnu težinu tjelesnu i tako dalje, pa mogu, jeli. I idu tako gore skroz i slušaju šta se dešava, šta je objavljeno, šta je određeno i nakon toga to dolazi do sihrba za koji, jeli, za uslugu čini razne vrste ovaj nepokornosti, pa, jeli, svakako, mnogi od njih i kupr i širk. Allahu te barake odah. Pa, Ovaj je uzvišen Allah učinio, a preku pitanja zašto je to uzvišen Allah dozvolio tako kaže mu isto je, zašto je uzvišen Allah stvorio šejtana. A velika je mudrost u stvaranju i hikmet. Jer uzvišen Allah mogu na zemlju činiti, koga, koga nas učiniti koga, mogu da učiniti svi svi od nas učinimo anđelima i držimo i nakon nakon toga dođimo u džennet. Nego su stvaren da nekom će budu iskušenje da ga odvede u džehennem, a da nekom će budu ovaj ispit pa da da taj ispit položi pa da uđe, pa da uđe u džennet. Šejh Ali Sami ibn Taymi je kada govori o ovome on kaže ima ju koji koji znači ovaj vežu se za sihirbaze i koji ovih iskorištavaju ovi čak lete pomoću njih lete pomoću njih kaže ponekad na refatu dođe i to se prenosi biva čovjek na refatu ujutro bi popodne biva ujutro je ko svoje pornice doručkova oručao duha klanja klanja kod svoje nakon toga dolazi i na refat boravi na refatu i nakon toga ponovo se vrati nazad kući i ljudi ga vidjeli doleko izbil vidjeli ga i kaže Ibn Timije o tome se kaže prenose razne priče i to, je, to se dešavalo. To danas se može eli putem savremenih ovih ovi, e, za, za prijevoz i tako dalje, no međutim, u to vrijeme nije bilo. Pa ja kaže metlu, ponekad da metlu sjede i ode. Pa kaže Ibn Timije kaže ovo su nepokorni Allahu, prelaze preko Mikata bez ihrama. Došao je do Mikata, al nije sješao na Mikad, znači i u svom na kakvom tom a a, a on mi da, da dokaže da je vlija i tu pravi šta greške pa pre, preleti preko mikata jer otno da ne treba da to ne vredi taj propisanje Šekhol samim te mie kaže ovi ložovi se koriste šejtanima a pa kaže čak kaže su i u pitanju kaže ovi obredi su kaže a, nedostedni pa prelaze preko mikata bez da obuku i hrame tači Zabluda ne može biti nego zabluda i zabluda se mora vidjeti i zato braće, zabluda ima sa tam, tam u mrak, mračno nešto, Jeli? a imate, uđete u džaniju i čovjek uzeo, okupili se ljudi okolo u, u, u halku i udaraju u depove i ispred njih dječak od 10 godina i ona mu zabija noževe u glavu i sable i sad ono hoda tuda između njih. Ili ga isprobada svega i tako dalje. To je, znači, dok uđeš i vidiš tu, ne znam koliko svetala da je upaljeno, vidiš da je tu tamo i mrak. A ako njih mora biti mrak, je šeteni, neće, jel? Nisu aktivni toliko na ono svjetlo. Pa svjetlo, odnosno hak, ima sa sobom svjetlo. A balten ima sa sobom tamu koju nosi. Vračari, dalje, deveta koris iz ovoga hadisa, jeste da su vračari naj, najveći lažovi među ljudima. Oni sa jednom istinom pomiješaju deset, ili ne istina I tako ljudi, ljude jeli, odvode u zabludu. I tako ljude odvode u zabludu. A u stvari ta jedna istina koja mi su došli, ona je razlog svega toga. I deseta koli s deseta sihirbaz, koji je, koji opsihranom nikada ne prikazuje istinu na kom kakva jeste. Uvijek ga, znači, umotava i uvijek mu tu istinu, znači, preslači je kakvim batilom, tako da čovjeku nikad, znači, ne daje stvarnost. I ono je na čemu se nalazi. Ovo je bilo nešto ukratko vezano o ajetu i hadisu koga smo spominjali. Pa ćemo iša Ravtala u narednom druženju govoriti o ljubom dijelu jeli hadisu. E, semana i Nava Seba Samana i govorit ćemo je na meselama koji se osvrlo da je za odgovor. Dva, dva, dva. Hvala, Hvala. Studio Kelser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja.